Записка номер 6. В дітях Бичківської школи відчувалась досить серйозна антисемітська підготовка. Приїжджаю одного зимового ранку до школи. На дворі ще темно, нікого з вчителів немає. Під дверима шепіт. Хтось із вчителів є? Є. Хто? Жит. Я вийшов з учительської і зайшов у сьомий клас, де якраз мирно збирався задрімати Василь. Як справи Василю? ласкаво запитав я. Школа поступово робила мене єзуїтом. Нічого підозріло оглядаючи мене, відповів Василь. Молодець! Схвально сказав я, з усієї сили наступаючи йому на ногу. Василь завив: За що знаєш? Знаю, з біблійською простотою відповів він. Варто нам було поїхати на збирання льону, як скопиці зразу чулись на все поле. Жид! Із неї то виглядала, то зникала голова Богдана. Свята Василенок, побачивши мене на перерві, почала мелодійно наспівувати: Зід! Зід! Вона вважала, що помінявши «ж» на з витримує якусь норму і гарантує собі безпеку. Діти – великі формалісти, коли їм це потрібно. Навіть Сергій, двієчник з восьмого класу, для якого трійка була за щастя, отримавши у мене три бали за чверть, розпачливо і мужньо сказав – «Жид є жид». І вигляд у нього був такий, не наче він все життя промучився з жидами між тим, як він їх, крім мене, і в очі не бачив. Микола, цей божий бич школи, чомусь не вживав слово «жид». Йому його заміняло слово «нацмен». Подумати тільки, сільський трієчник, який не знав жодної кавказької столиці, впевнено і постійно вживав слово «нацмен». Я був вражений такою підкованістю в національному питанні, при повному невігластві в усьому іншому. Поступово в мене склалося враження, що папка – не тато. Мама і жид три перші слова, які засвоює українська дитина. Все ж я не був надто цим засмучений, оскільки справжнього антисемітизму в дітях не було, не враховуючи Степи, Миколи і Богдана». Втім, їх антисемітизм був просто продовженням природних садицьких нахилів. З дорослими мої стосунки в цьому плані складалися аж занадто добре. Євреї, як відомо, в селах не водяться. Отож, вчителі і колгоспники села Бички зустріли мене з тим колосальним інтересом, який супроводжує будь-яку особу моєї національності, що невідомо як залетіла в село. Думаю, що вчителювання єврейчика назавжди увійшло в історію бичків, а можливо і в тамтешні легенди і міфи. Пам'ятаю, як я забарився на перший дзвінок. Виявилося, що старі туфлі вже не годяться для визначних дат, а нові немилосердно тиснуть. Ситуація вимагала нестандартного підходу. Я одягнув старі туфлі, а нові поклав у портфель. В автобусі, яким я їхав до школи, була ще одна вчителька з бичків. І ось автобус під'їжджає до школи. Я знімаю старі туфлі, одягаю нові, збираючись декілька годин витримувати екзекуцію. Вчителька і так всю дорогу їла мене очима, а тут прямо таки блискавка спалахнула під її окулярами». Пояснення цьому я не знайшов, але через півгодини, проходячи повз учительську, почув схвильований голос моєї попутчиці: Ну, що то значить єврей? До самої школи їхав у старих туфлях, а тільки наприкінці перевдягає нові і, і йде. Економна нація! піддакнув бас географа. О, ну що ви, єврейчики? прокут кудакав в жіночий голос. Я чекав традиційного ну жиди, я б їх усіх. Але цього не сталося. Українці нація естетів і не люблять різких дисгармонійних переходів. Національні неприємності я мав з дітьми. Що ж стосується дорослих, то їх тактовність була навіть надмірною. Знаєте, я хотіла вас спитати. Ну, люди мають різні національності. Ну, то у вас теж є своя нація. Я не знаю, як це сказати. Я дуже добре ставлюсь до вашої нації. Дякую, відповів я. Цю націю можете називати євреї. От-от, євреї, вигукнула співрозмовниця, вражена моєю відвертістю. Ви не ображаєтесь на це слово, а кажуть, що багато хто з вашої нації ображається. Ображаються на слово «жит», відповів я, відчуваючи генетичну втому від цієї багатовікової бесіди євреїв з аборигенами всіх країн світу. «Так-так, жит», – говорила співбесідниця, неначе чула це слово вперше. «А ви не скажете, чому ваші ображаються на це слово?» «Безконечну кількість разів я чув історію про те, як мій черговий співрозмовник лежав у лікарні з євреєм, і нічого. Це була хороша, спокійна людина». Деякі сільські українці, які раніше попрацювали в містах і спостерігали у своєму житті за одним-двома євреями, говорили мені що, я краще буду мати справу з єврейчиком, ніж з мужиком. Часто я чув також заспокійливе. Ну, їй Богу, ви зовсім не схожий. Але найбільш оригінальним і простим звертанням порадував мене один механізатор, який сказав із захопленням і якимсь жахом дивлячись на мене. Я чув, що ви єврейчик, або, якщо вам так приємно, жидок.